Nem sok dolog van, ami úgy meg tud indítani, mint egy könyörgő kutya. Azt, amelyikről szó van, egy lámpavashoz kötötték ki egy vincdori üzlet előtt. A kutya mereven a bolt ajtajára szögezte a tekintetét, csak arra várva, hogy kiüljön a gazdája, és néma könyörgésként újra meg újra két lábra ágaskodva pitizett. A repülést délutára halasztották. Így mindannyian hozzájutottunk egy kis pihenéshez, és szómiszó, szó az oktatóink is kilazíthatták feszülő idegeiket. De nekem elég volt ránéznem arra a kutyára, hogy elfelejtsem a ráf összes nyűgét, és visszaképzeljem magam Róbi-be. Akkor vettük észre a kis kutyát a bódék között, amikor a piac téren ő döntünk Siegfrieddel. Ha nem akadt dolgunk a rendelőbe, gyakran sétáltunk ki a piac tére, hogy váltsunk pár szót a Drawer's Arms bejárata körül gyülekező farmerekkel. Néha egy-egy kint is sikerült behajtanunk, vagy néhány megrendelést szereznünk a következő hétre. És ha semmi ilyesmi nem történt, legalább élveztük a szabad levegőt. A kiskutya azzal hívta fel magára a figyelmünket, hogy leült a süteményes bódi elé, és pitizett. Nézd csak, mondta Szigfrid kíváncsi lennék, honnan került ide. Közben a bódi tulajdonosa oda-dobott neki egy süteményt, amit a kutya mohón bekapott. De amikor a férfi kijött a pult mögül és felé nyújtotta a kezét, a kis állat elszaladt. Kisvártatva megállt egy másik bódénál, ahol háztai termékeket árultak. Tojást, sajtot, vajat, süteményt és fánkot. Habozás nélkül letelepedett, két lábra állt és kinyújtott mancsal könyörgő tekintettel várakozott. Megbökremt Sigfridet. Oda nézd, megint kúnyerál. Kollégám bólintott. Igen, elbűvölök és jószát, nem igaz? Milyen fajtának nézed? Őt szerintem keverék, olyan, mint egy kis barna juhászkutya, de más is van benne, talán terrier. Nem sok időbe telt, hogy odadobjanak neki egy falatot. Ezúttal közelebb mentünk hozzá, és behízelgő hangon megszólítottam. – Ha kis kiskutya! – és egy méterre tőle legugoltam. – Gyere ide, hadd nézelek meg! Felén fordult, és egy pillanatra rám emelte barátságos barna szemét, és kivételesen bájos kis pofáját. Szavaimra válaszul megcsóvált a boltos farkát, de amint pár centit közelítettem hozzá, elfordult és minden sietség nélkül elindult a piaci tömegbe, amik szem elől nem veszítettük. Nem akartam terveket szőni a találkozásunkor, mert nem tudtam igazán eligazodni kis állatokkal kapcsolatos nézetein. Elsősorban a lovak érdekelték, és sokszor mulattatta, hogy én mennyire oda vagyok a kutyákért és a macskákért. Tény, hogy akkoriban Szigfried erősen ellenezte a házi kedvencek tartásának még a gondolatát is. Meglehetősen ingerülten reagált a témára, megveszekedett ostobaságnak nevezte. Ezzel szemben az autójában öt válogatott ebb utazott vele mindenhová. Most, harminc évvel később már igen erősen pártolja a kis állattartást, de már csak egy kutyája van. Tehát nehéz lett volna kiszámítanom a reakcióját, így inkább visszafogtam magam, és nem követtem a kis állatot. Ahogy álltam ott, egy fiatal rendőr jött oda hozzám. Egész délelőtt figyeltem, hogy kódul az a kis kutya a bódék között, mondta. De nekem nem sikerült közelebb jutnom hozzá, mint magának. Igen, elég furcsa. Láthatóan barátkozó, mégis fél. Kíváncsi vagyok, ki lehet a gazdája. Szerintem kóbor kutya doktor úr. Érdekelnek a kutyák, és azt gondolom, hogy mindegyiket ismerem a környéke, de ezt még sohasem láttam. Bólintottam. Biztos igaza van. Sok minden történhetett. Talán rosszul bántak vele, és megszökött, vagy kidobták egy kocsiból. Igen, válaszolta. Vannak ilyen kedves népek. Elfacsorodik a szívem, ha eszembe jut, hogy képesek kitenni egy védtelen állatot, hogy éljen meg, ahogy tud. Többször is megpróbáltam megfogni, de nem sikerült. Egész nap nem tudtam kiverni a fejemből a kutyát. Még este se, az ágyba se szabadulhattam a kis barna jószág képétől, aki magányosan bolyong a nagyvilágba, és úgy kér segítséget, ahogy tud. Akkoriban még aglegény voltam, és azon a héten, péntek este, alaposan kicsíptük magunkat Siegfrieddel, mert a tízmérföldre lévő East Hardsley vadászbáljába készültünk. Az öltözködés abban az időben nehéz feladat volt, mert még a keményített ing és a magasan merev gallérok járták, így a gombokkal vesződő Sigfrid szobájából válogatott szipkok szűrődtek ki. Én még nála is rosszabb helyzetbe voltam, mert kinőttem az öltönyömet, és miután sikerült begombolnom a folytogatóan szoros gallért, még bele kellett présernem magam a smokingba, amely hónajba kegyetlenül vágott. Amikor minden nehézséget legyőzve végre teljes díszbe voltam, és óvatosan meg akartam próbálkozni néhány lélegzetvétellel, megszólalt a telefon. Az a fiatal rendőr jelentkezett, akivel a téren beszélgettem. Itt van nálunk az a kutya, doktor úr. Tudja, amelyik a piac téren koldult. Hm, tényleg? Ezek szerint valakinek sikerült megfognia? Csönd lett a vonalban. Nem éppen. Az út mentén talált rá az egyik emberünk a várostól egy mérföldnyire, és báhozta ide. Baleset érte. Szóltam Szygfriednek, aki az órájára nézett. Mindig ilyen adódik van valami, nem igaz, James? Amikor éppen indulni akarunk. Kilenc óra van, és már úton kéne lennünk. Gondolkodott egy pillanatig. Mindegy, ugorj oda, és nézd meg, én itt várlak. Jobb volna, ha együtt mehetnénk el a babába. Úgy a forron kívántam, hogy ne legyen túl sokat ennivalom. Ez a vadászbál sokat jelentett a főnökömnek, mert ott összegyűlt a vadásztársaság az egész környékről, és bár Siegfried alig táncolt, mindig remekül érezte magát, mert végre lelkekkel társadoghatott és izogathatott. Ezen kívül pedig meg volt győződve róla, hogy üzleti szempontból is előnyös a társasági érintkezés a kliensekkel. A kenelek az őrs mögött az udvar végébe voltak. A rendőr oda vezetett és kinyitotta előttem az ajtót. A kiskutya nagyon csöndesen feküdt az szál égővel megvilágított helyiségbe, és amikor lehajoltam és megsimogattam barna bundáját, a farkával bágyadtam végig sofőrt a szalma ágyam. Farkat csóvárni minden esetre még tud – mondta. A rendőr bólintott. – Hát semmi kétség, hogy barátságos kis jószág. Megpróbáltam őt lehetőleg úgy megvizsgálni, hogy ne érjek hozzá. Nem akartam fájdalmat okozni neki, és elsőre nem látszott, hogy mennyire súlyos a sérülése. De bizonyos dolgok így is nyilvánvalóak voltak. Számos horzsolást láttam, és ahogy behajolt a hátsó lába, az eltéveszthetetlenül törésre utalt. Ráadásul véres volt a szája. Ez egy fogsérüléstől is lehetett, ezért gyöngén felemeltem a fejét, hogy belenézzek a szájába. A jobb oldalán feküdt, és ahogy elfordítottam a fejét, úgy éreztem, mintha gyomorszájom vágtak volna. A jobb szeme kifordult az üregéből, és úgy lógott a pufacsönt fölött, mint valami szörnyű kinövés. Egy nagy, csillogó gömb a szemfehérje mögé begyűrődött szemhéjakkal. Úgy tűnt, hogy nagyon régóta gugolok már ott a perverz látványtól lenyűgözve. Teltek a másodpercek, és én csak bámultam bele a kiskutya képébe, ő pedig visszanézett rám. Az épp barna szeméből bizalom sugárzott, míg a másik torz szemgolyó kifejezéstenen meredte semmibe. A rendőr hangja törte meg a révületemet. Csúnya állapotban van, igaz? Igen, igen, egy autó üthette el, és a sebekből ítélve még von is egy darabig. Mi a véleménye, doktor Tudtam, mire céloz. Az egyetlen észszerű dolog az lett volna, ha kiiktatjuk ezt a senkinek sem kellő teremtményt a világból. Súlyosan megsebesült, ráadásul valószínűleg nem tartozik sehová. Egy nagy adag ható altató, és megszűnnének a fájdalmai, én pedig mehetnék a bálomba. De a rendőr nem mondott semmi ilyesmit. Talán ő is belenézett abba a mélységes bizalmat tükröző fél szembe. Gyorsan felálltam. Használhatnám a telefon? A vonal másik végén türelmetlenség hallatszott Siegfried hangjába. – A pokolba, James, már fél tíz van. Ha oda akarunk érni, azonnal el kell indulnunk. Különben megette a fene az egészet. – Egy kóborkudja súlyos sebekkel? – Nem értem, mi itt a probléma. – Tudom, Siegfried, sajnálom, hogy feltartalak, de nem tudok dönteni. Szeretném, ha idejönnél és megnéznéd. – Csönd, majd egy hosszú sóhaj. – Rendben van, James. Öt percen belül ott vagyok. Belépések kisebb felbojzulást okozott a rendőrőrsön. Szygfried még a munka is választékos külsővel rendelkezett. De amikor frissen mostva és borotválkozva a ragyogó fehér ing és a fekete nyakkendő fölé vetett teveszőr fellöltőjébe beviharzott az ősret, úgy festett akár egy árul. Tiszteletteljes pillantások keresztüzébe vonult ki az udvarra egy rendőr vezetésével. Áratásség mondta a fiatalember, és megint átvágtunk az udvaron. Sigfrid nem szólt semmit, Lehajolt a kutyához, és ugyanúgy érintés nélkül kezdte vizsgálgatni akárcsak én. Majd óvatosan felemelte a fejét, és meglátta a szörnyű szemet. Istenem! mondta részvédtel, és a hang hallatán a hosszú, borzas farok végig söpört a padlón. Sigfrid néhány másodpercig szótlanul bámult a kutya képébe. A csöndben csak a szalmazi egése hallatszott, ahogy az állat a farkát csóválta. Főnökön végül felegyenesedett. Vigyük be! Mormolta. A rendelőbe elaltattuk a kis jószágot, és amikor már öntudatlanul feküdt az asztalon, végre alaposan megvizsgálhattuk. Pár perc múltán Szigfried visszahelyezte a steszoszkópot a fehér köpenye zsebébe, és mindkét tenyerét kitámasztotta az asztalon. Kifordult szemgolyó, Szomcsontörés, ismeretlen számú horzsolás, törött körmök. Ez legalább éjfélig el fog tartani kettőnknek. Nem válaszoltam. A főnököm meglazította a fekete nyakkendőt, és kigombolta a legfelső ingombját. Lefejtette magáról a gallért, és felakasztotta a műtős lámpa kereszt útjára. Micsoda, megkönnyebbülés. Motyogta, és elkezdte kipakolni a varró eszközöket. Ránéztem az asztal felett. – És mi lesz a vadászbállal? – A fenébe a vadászbállal, felelte Szygfried. – Lássunk munkához. láttunk, és ez egy jó időre lefoglalt minket. Én is felakasztottam a galléromat a kollégámé mellé, majd a szemmel kezdtük. Tudtam, hogy ugyanarra gondolunk mind a ketten. Mielőtt bármi más csinálnánk, ettől a borzadálytól kell megszabadulnunk. Én benedvesítettem a nagy szemgolyót, és széthúztam a szemhéjakat, mi Szygfried finoman visszamesterkedte a szemet az üregébe. Fellélegeztem, amikor a helyére került, és már csak a szaruhártya volt látható. Szygfried elégedetten kuncogott. <gül> Szinte úgy fest, mint egy rendes szem. <gül> Nem igaz? Fogta az optalmaszkópot és belenézett. Nem látok nagyobb kárt még, az is lehet, hogy olyan lesz, mint régen, de a biztonság kedvéért pár napra összevarjuk a szemhéjakat. A törött sípcsont két fele csúnyán elvált egymástól, és sokat kellett bajlódnunk, amíg sikerült pontosan összeillesztenünk őket, mielőtt begépzeltük volna a végtagot. De végül ezzel is megvoltunk, és neki láthattunk a számos vágás és horzsolás összeöltésének. A munkának ezt a részét már külön-külön végeztük, és hosszú ideig nem hallatszott más a műtőbe, mint az ollók csattogása, amelyekkel levágtuk a barna szőrt a sebek körül. Tudtuk, hogy szinte bizonyosabb fizetség nélkül dolgozunk. De a legzavaróbb mégis az a gondolat volt, hogy végül hiába valónak bizonyulhat minden erőfeszítésünk, mert el kell az állatot altatnunk. Egyelőre azonban a rendőrség felügyelete alatt állt. Csak ha tíz napig senki sem jelentkezik érte, akkor jön az eutanázia. De ha az egykori tulajdonosokat valóban érdekelte volna a sorsa, akkor miért nem próbáltak kérdezősködni utána a rendőrségnél, még mielőtt Évfél múlt, mire befejeztük a munkát, és elmostuk a műszereket. Szygfried beledobta az utolsó varró tűt isatába, és szemügyre vette az alvó állatot. Azt hiszem, kezd magához térni, mondta. Védjük át a tűzhöz, és ígyünk egyet, amíg felébred. Pokrócra tettük, majd átcipeltük a kutyát a nappaliba, és lefektettük a szőnyegen a vörösen izzó szén darabok előtt. Kollégám felnyúlt a kandalló párkány fölötti üvegajtó szekrénybe, Elővette a viszkis és két poharat. Itt a kezébe, gallér nélkül, még mindig ingújban, fehér, keményített ingmelben és paszományos nadrágban voltunk, ami az elszalasztott bárra emlékeztetett minket. Átradöntünk a székben, a kandalló két oldalán, míg kettőnk között békésen aludt a betegünk. Már sokkal megnyugtatóbb látványt nyújtott. Egyik szemét lezárták a védőöltések, a hátsó lába mereven nyúlt el a fehér Gibszben, de rendes, tiszta, ápolt külsőt mutatott. Úgy festett, mintha tartozna valahova. Noha efelől persze komoly kétségeink voltak. Csak nem hajnali egy óra lett, és már jóskán a fenekére néztünk a palacnak, amikor megmozdult a kócos barna fej. Szygfried előrehajolt és megérintette az állat egyik fülét, mire a farka azonnal végig a szőnyegen, és rózsaszínű nyelvével megnyalta a ujjait. – Mennyire aranyos ez a kiskutya! – mormolt a kollégám, de valahogy messziről jött a hangja. – Tudtam, hogy ő is aggódik. Két nappal később kiszedtem a varratokat a szemhéjából, és örömmel fedeztem fel alattuk az épp szemet. A fiatal rendőr velem együtt örül. – Nézze meg az ember! – kiáltott föl. – Meg nem lehet mondani, hogy bármiba érte. – Igen, csodálatosan rendbe jött, és eltűnt az összes dúzzanat és bevérzés is. Egy pillanatig tétovázta. – Érdeklődött már valaki utána? – megrázta a fejét. – Még senki, de van még nyolc napunk, és mi addig is a gondját viseljük. Többször is felkerestem a rendőröst, és a kis állat leplezetlen örömmel üdvözölt. Minden félelme elpárolgott. megipszelt lábára állva rám támaszkodott a mancsával, és hevesen csóválta a farkát. De ahogy telt az idő, úgy erősödtek bennem a rossz sejtelmek, és a tizedik napon szinte restelkedve léptem be a rendőrösre. Nem hallottam semmit. A lépés elkerülhetetlen volt. Elaltatni egy öreg vagy gyógyíthatatlan beteg kutyát gyakran könnyűrületes cselekedet, de egy fiatal egészséges kutya esetében elviselhetetlen. Gyűlöltem, de ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyek alól nem bújhat ki az állatorvos. A fiatal rendőr ott állt az ajtóba. Még mindig semmi hír? Kérdeztem, mire megrázta a fejét. Bementem a kenelbe, és a kis kócos jószág megint felugrott rám, sajogó szemmel nyitott szájjal az arcomba nevetett. Gyorsan elfordultam. Azonnal meg kell tennem, különben nem leszek képes rá. úr, a rendőr akaromra tette a kezét. Úgy gondoltam, hogy magamhoz veszem. Igen? Bámultam rá. Úgy van. Sokkó borkutya fordul meg és hiába sajnálom őket, nem szerezhetünk mindegyiknek otthont, igaz? Sajnos, igaz, válaszoltam. Nekem is ez a problémám. Lassan bólogatott. De valahogy ez más. És úgy érzem, hogy a legjobbkor érkezett. Van két kislányom, akik állandóan rágják a fülemet, tud hogy szerezzek nekik egy kutyát. Ez a kis jószág éppen jó lenne. Forró megkönnyebbülés öntötte. Tökéletesen egyetértek. Valóban nagyon jó természetük, kutya. Lefogadom, hogy remekül ki fog jönni a gyerekekkel. Jó, akkor ez el van intézve. Gondoltam, azért kikérem a tanácsát, és boldogan mosolygott. Úgy néztem rá, mintha most először látnám. Hogy hívják? Flaps, válaszolta. Flaps, közrendőr. Jóképű fiatal fickó volt, tiszta arcú, vidám, kékszemű és szolid megbízhatóságot árasztott maga körül. Alig tudtam megállni, hogy ne kezdjem el szorongatni a két kezét és veregetni a vállát. De sikerült megőriznem orvosi méltóságomat. Nos, ez remek. Lehajoltam és megsimogattam a kiskutyát. Ne felejtsel el behozni a rendelőbe tíz nap múlva, hogy kivegyük a varratokat, és egy hónap után a gipszet is leveszem. Végül Szygfried ki a varratokat, és én csak négy héttel később láttam viszont a páciensünket. Flaps közrendőr nem csak a kutyát, hanem a négy és hat éves kislányokat is magával hozta. Azt mondta, hogy ilyen tájktól levenni a gipszet? Közölte, és én bólintottam. Lenézett a gyerekekre. Akkor rajta, tegyétek föl az asztalra! A kislányok lelkesen nyalábolták át új kedvencüket, és miközben rámelték az asztalra, a kutya boldogan csóváta a farkát, és széles mosolyra húzódott a szája. Úgy tűnik bevált a terve, mondtam. Elmosolyodott. Ó, az nem kifejezés. Imádják egymást. El se tudom mondani, mennyi örömöt szerez nekünk. Családtag lett nálunk. Fogtam a kis fűrészemet, és nyiszálni kezdtem a gipszet. Ez fordítva is igaz lehet mondtam. Egy kutyának szerető otthonra van szüksége. Hát, ennél szeretőbre, alig ha találhatott volna. Végig simított a barna bundán, és nevetve szólította meg a kis kutyát. Így jár az kisöreg, aki kódúni mer a piacon. A törvény kezére kerül!